מזמור כ"ח לדוד, אליך אדוני אקרא, צורי אל תחרש ממני, פן תחשה ממני, ונמשלתי עם יורדבור. שמע כל תחנוני בשבעי אליך, בנושאי ידי אל דביר קדשך. אל תמשכני עם רשעים ועם פועלי אבן, דוברי שלום עם רעיהם ורעה בלבבם. תן להם כפעלם וכרוע מעלליהם, כמעשה ידיהם תן להם. השב גמולם להם, כי לא יבינו אל פעולות ה' ואל מעשה ידיו, יהרסם ולא יבנם. ברוך ה' כי שמע כל תחנוני. אדוני עוזי ומגיני, בוא ותח ליבי ונעזרתי, ויעלוז ליבי, ומשירי אהודנו. אדוני עוז למו, ומעוז ישועות משיחו הוא. את עמך, וברך את נחלתך, ורעם ונסאם עד העולם.